Miből áll az univerzum? Ez a tudomány legnagyobb megválaszolatlan kérdése. A levével ellentétben az űr egyáltalán nem üres. Az űr igenis áll valamiből. Az űrnek rejtett szerkezete van, és egy nem látható erő tartja össze. A téridő valós. A téridő az űr felépítésének a szerves része. Ez az erő mindent összekapcsol a világegyetemben. Aktív játékos az életjátékában. Alátámasztja a valóságunkat, és a kezdetektől fogva összetartja a teret és az időt. Ezt az erőt úgy hívjuk téridő. A téridő a minden. A téridő maga a világegyetem. A téridő működteti az univerzumot. De vajon pontosan mi az? És hogyan irányítja a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket? Így működik a világegyetem. Nem látható és nem tapintható. De a téridő nélkül mi sem lennénk itt. A téridő a valóságunk anyaga. Alakítja és uralja az életünket. Ha meg akarjuk érteni a világ egyetem alakulását, értenünk kell a téridő működését. A téridő a mindenség kezdete óta működik, és fontos szerepet játszik a fejlődésében. Ahhoz, hogy megértsük az univerzum történetét, a kezdeteit, az alakulását és a jövőjét, értenünk kell a téridő fogalmát. A téridő története egyben az univerzum története. Ahhoz, hogy tudjuk, hogyan alakul és hogyan ér véget, vissza kell mennünk a kezdetekhez. Amikor még semmi sem volt, sem csillagok, sem űr, amikor még az idő sem létezett. Aztán hirtelen... Az univerzum létrejött az ősrobbanásban. Egyetlen szempillantás alatt a semmiből kialakult a világegyetem. Az ősrobbanás neve is arra utal, hogy a tér és az idő hirtelen jöttek létre. A jelenlegi tudásunk szerint akkor jött létre a tér és az idő. Az univerzum csíra, vagyis a parányi energia és téridőpontcska, semmiből jött létre. Aztán az univerzum hirtelen kitágult. Az inflálódás azt jelenti, hogy egy nagyon kis terület kevesebb idő alatt, mint egy másodperc, a sokszorosára szorosára tágul. Képzeljék el, hogy én akkorára tágulok, mint az univerzum. A másodperc töredéke alatt az univerzum az atomnál kisebb tömegűből egy teniszlabda méretűre nőtt. Kozmikus léptékben ez annyit jelent, mintha egy homokszemcse akkorára tágulna, mint a látható világegyetem. Az inflálódás pillanatában az univerzum a fénysebességénél gyorsabban tágult. Ez minden fizikai törvénynek ellentmond. mond. Azt mondhatnák, hogy várjon, csillagászúr, mert semmi sem gyorsabb a fénysebességnél. Nos, ez csak többnyire igaz. A szabály kimondja, hogy semmi sem gyorsabb a fénysebességénél az univerzumban. Az inflálódás a térre vonatkozik, vagyis nincs paradoxon. A világegyetem villámgyors és látványos tágoláson ment keresztül. Az ősrobbanás idején a téridő mindenfelé szerte ágazott. Maga a tér kezdett el tágulni. Az univerzum nem egyenletesen tágult. Az univerzum egyik pontja sűrűbb volt, mint a környezete. Rendkívül kis különbségről beszélünk, egy részecske százezer lékéről, de ez is elég volt. A táguló téridő eltérései sűrűbb területeket eredményeztek. Az inflálódás tovább tágította ezeket a részeket, és ez lehetővé tette a világegyetemünk kialakulását. Amikor az univerzum egyes részei nem úgy tágultak, mint a többi, végre kialakulhatott a mindenség. Ahogy az univerzum hűlni kezdett, az energia anyaggá alakult. A sűrűbb régiókban az anyag összecsomósodott. Mindennél fontosabb az, hogy ezek a régiók nagyobb mennyiségű anyaggal rendelkeztek, mint a környezetük. Mass... A tömeg, vagyis bármi, ami anyagból áll, meghajlítja a téridőt. Minél több az anyag, annál nagyobb a görbület. Ami azt illeti, én most görbületet hozok létre a téridőben. Amikor megfeszítem az izmaimat, az izom sűrűség tovább hajlítja a téridőt. Nem a maximális erőmet fejtem ki, nehogy elpusztítsam a naprendszert, de a hatásom valós. A tér nem konstans, vagyis nem mindenhol állandó. A benne lévő anyagtól függően görbül és hajlik. A téridő görbülő rácsa a benne lévő testekre reagál, és tőlük függően mozog. A téridő görbülete egy olyan erő, amit érzünk is. Ez a gravitáció. A gravitáció eltér a többi erőtől. Szakaszosan kapcsolódik a téridő görbületéhez. Ami képes meghajlítani a teret és az időt, az gravitációval rendelkezik. A gravitáció a tér és az idő meghajlítása. Nehéz elképzelni. A trapézművész és a biztonsági háló jó hasonlat. Képzeljük azt, hogy a trapézművész a hálóba ugrik. A háló egy egyenes, rendezett rács. Amikor az artista ráesik, akkor elgörbül. A tér ugyanígy működik. Ha anyag kerül belé, akkor a szerkezete megváltozik. Amikor a trapézművész pihen a hálóban, egy kicsit meghajlítja a téridő hálóját. Ha ketten vannak a hálóban, a dupla tömeg nagyobb görbületet okoz. A torzulás az eredetileg a a duplája. Így működik a téridő. A nagyobb tömeg a téridő nagyobb görbületét jelenti, vagyis erősebb gravitációt. A téridő és a gravitáció működését azonban nem könnyű megérteni. Az elméletet a világ egyik legnagyobb elméje dolgozta ki. Einstein kijelentette, hogy az űr olyas valami, ami hajlítható és nyújtható, és hogy a téridő mindenkit összetart. Einstein azt mondja, hogy a tér és az idő mértani egységek és önálló dinamikájuk van. A dinamikájuk nem más, mint a gravitáció. Minél sűrűbb az anyag egy adott térben, a gravitáció annál nagyobb elhajlást eredményez. Ez a fizikai valóságunk alapja. Az anyag, az energia és a téridő együtt hatása hozta létre a látható világegyetemet. Ez nem jelenti azt, hogy értjük a működését bosszantó, de sok minden van, amit nem tudunk. Beszélhetek a téridő viselkedéséről a fizika törvényei szerint, de a téridő tágul, szűkül, a gravitáció pedig nem más, mint a téridő megtestesülése. Az ősrobbanás terében az idő és az energia létrehozta a Világegyetem kezdeti alakját. Ezek voltak az alapjai. De hogyan jutottunk el a napjainkban látható összetett struktúrákhoz? Hogyan hozta létre a téridő a fenséges univerzumunkat? A világegyetemünk az ősrobbanás idején jött létre 13,8 milliárd évvel ezelőtt. A minden a semmiből alakult ki. Ugyanakkor a modern univerzum egy bonyolult anyagmozaik. Teleszkópjaink segítségével rácsodálkozunk az univerzum és a galaxisok fantasztikus szerkezetére, és felvetődik a kérdés, hogy mégis honnan származik mindez. Az univerzumban az anyag egy óriási kozmikus hálóra rendeződik, a galaxisok síkokra és szálakra rendeződnek. Ezt a bonyolult hálót a kozmikus tervező, a téridőrend szerezi, amely kialakított mindent a bolygóktól a galaxisokig, az atomoktól a városokig. A világegyetem téridőből áll. Az anyagtól függetlenül az összekapcsolódó idő és tér tágítja és alakítja a körülöttünk lévő világot. A téridő maga a világegyetem. Ezt a fogalmat nehéz felfogni, és még nehezebb vizualizálni. A tudósok különböző hullámhosszú fényben vizsgálják az univerzumot. Íme a nap. Látható röntgen és ultraviola fényben. Képzeljük el, hogy látható lenne a téridő spektrumában. Azt látnánk, hogy a téridő eltorzulna a rajta áthaladó objektumok hatására. A téridő elhajlik és eltolja a tárgyakat, illetve tágulva növeli a dolgok méretét. Azonban a téridő alakja szabja meg a téridő megtapasztalását. Képzeljük azt, hogy az autóban ülünk felfelé és lefelé megyünk, vagyis a Föld alakja határozza meg, hogyan utazunk a felületén. Hasonlóképpen a téridő geometriája határozza meg, hogyan halad a fény és az anyag a téridőben. A szabályok egyszerűek: bármi, ami tömeggel rendelkezik, meghajlítja a téridőt. A téridő görbülete pedig meghatározza az anyag mozgását. Mivel a téridő alakja szabja meg az anyag mozgását, a gravitáció és a téridő alakja megszabja azt, ahogy az anyag összeáll, és egyre nagyobb struktúrákat hoz létre. Ám a kezdetekben a téridő másképp nézett ki, mint most. Ilyenképpen a legelső anyag elkezdte megváltoztatni a téridő alakját. Ebben a téridőben egy kicsivel több anyag van, mint ebbe. A legkisebb anyagtöblete egy kicsit jobban meghajlítja a teret. Ahol pedig jobban elgörbül a tér, ott jobban felgyűlik az anyag. A korai univerzumban a nagyobb anyagsűrűségű területek nagyobb görbületeket hoztak létre a téridőben. Ahogy nő a tömeg, a görbület egyre mélyebb és mélyebb és egyre több anyagot vonza végtelenségig. A növekvő gravitáció egyre több és több anyagot vonzott. Egyre sűrűbbé és sűrűbbé vált. Egy idő után létrejött egy csillag, majd több csillag, és végül egy galaxis. A csillagok fejlődtek, és nagy struktúrákká álltak össze. Elhasználták a nukleáris üzemanyagukat, felrobbantak, és létrehozták a nehéz elemeiket. Idővel pedig létrejöttek a bolygók, az atmoszférák, az emberek. Mind az, ami számunkra fontos. Mindezt a táguló időben kialakuló energiafluktuációk idézték elő. Az eleinte kis fluktuációkból kialakultak a ma is látható óriási struktúrák. Az anyag az évmilliárdok során összeállt galaxisokká, csillagokká, és így jöttünk létre mi. A téridő tágulásának az elváltozásai létrehozták az univerzum mintáját. A téridő görbülete szabályozta az evolúcióját mindennek, ami látható. Ha a téridő nem rendelkezett volna anyagösszehúzó képességgel, akkor ma is híg hidrogén léteznénk. Onalmas lenne. Ha a téridő nem hajlott volna meg az anyag hatására, az univerzum finoman szólva bizarr lenne. Nem létezne gravitáció, mindez szétesne. Gravitációs erő hián. nem lennének csillagok, bolygók és emberek. A létünket a téridőnek köszönhetjük, de a téridőt még a tudósok is nehezen értik meg. Bár tudnám, hogy mi az a téridő, van némi fogalmunk róla, de gyakran érezzük azt, hogy ismeretlen területen járunk. A tudósok nagy ritkán megfigyelhetik a rejtőzködő téridő megnyilvánulásait. 2016-ban például a csillagászok furcsa optikai jelenséget észleltek egy kozmikus aurához hasonlatos, különös fénykört. Ha a szemünk olyan éles lenne, mint egy teleszkóp, akkor ezt látnánk. A látvány valós, nem lett átalakítva. Létezik valami, ami szó szerint lencsévé tömöríti a teret és az időt. Ez a valami egy úgynevezett vörös galaxis, ami több mint 7 milliárd fényévre van a Földtől. Egy kék galaxistól származó fényt hajlít meg, aminek láthatatlannak kellene lennie. Ezt gravitációs lencsézésnek hívják. A gravitációs lencséket egy óriási tömegű tárgy hozza létre. Mondjuk egy galaxis csoport, ami annyira eltorzítja a teret és az időt, hogy a távolabbi testektől érkező fény áthalad a galaxis csoporton és meghajlik. A téridő szó szerinti meghajlásáról van szó. Az előtérben található galaxis anyaga meggörbíti a téridőt, és ez a görbület a gravitáció. A fény követi a görbület útját, és ezért megkerüli a galaxist. Az óriási tömegű galaxis csoportok képesek meghajlítani a fény útját a téli időn keresztül, ahogy egy üvegdarab teszi. Amikor egy távoli galaxist figyelünk meg, miközben a fény áthalad a galaxis csoporton, a galaxisnak több leképezését láthatjuk. Látunk hajlatokat és köröket. Mintha a galaxis csoport is üvegből lenne. A gyakorlatban tapasztalhatjuk meg. A téridő meghajlását. A gravitációs lencsézés lehetővé teszi, hogy megfigyeljük a téridő hatását a fényre. De ez a megfigyelési mód csupán közvetett. Vajon a Földön máshogyan is megfigyelhetjük a téridőt? Nem minden látható, ami az űrben történik. Néha csak hallható. Viszik vagy sem, az űr is egy olyan anyag, mint ez a vaslemez. Mindkettő meghajlítható. Ha nagy súlyt helyezek a lemezre, az el fog torzulni. Hihetetlen módon az űr és ez a lemez is képes hullámzani. Ahhoz, hogy hullámozzon, erőre van szükség, amit ezzel a kalapáccsal fogok kifejteni. Látták, ahogy a hullámok mozognak a lemezen? A térben és az űrben ugyanígy haladnak. Ezeket hívjuk gravitációs hullámoknak. A gravitációs hullámok, a kozmikus események rezgései, amiket a téridő közvetít. Ha az űrben hullámokat akarunk indítani, az univerzum legnagyobb, legbrutálisabb eseményére van szükség, például két fekete lyuk ütközésére. Ha két fekete lyuk összeütközik, a felszabaduló energia sok hullámot indít el az univerzumban. Mire a hullám eléri a Földet olyan gyenge, hogy szinte észrevétlen. Ám 2015-ben a Lágó Obszervatórium tudósai óriási felfedezést tettek. Észrevették a téridő rezgéseit, vagyis a gravitációs hullámokat. A híresztelések után rádöbbentünk arra, hogy a Földről először vettünk észre gravitációs hullámot, ember által épített műszer segítségével. A gravitációs hullámok felfedezését évtizedek munkája előzte meg. A legtöbben alig hittük el. Én magam összeesküvés elméleteket kerestem, amivel igazolható lenne a hír hamis volt. Ha visszaemlékszem az adatokra, még most is gombóc van a torkomban. Ahhoz tudom hasonlítani, amikor először láthattam a lányom arcát. Az érzelmi hatás ugyanakkora volt, hiszen ezért a pillanatért tettünk meg mindent. Fantasztikus érzés volt. Soha életemben nem fogom elfelejteni. A gravitációs hullámokat hallani is lehet. A részben azért olyan csodálatos ez, mert egy furcsa egybeesésnek köszönhetően a LIGO által mért jelek abba a frekvenciatartományba esnek, amit az emberi fül észlelni képes. Ahogy a két fekete lyuk egymáshoz közeledik, majd összeütközik, a hullámok frekvenciája megváltozik. A frekvencia lerövidül, és ezért egy ilyen hangot lehet hallani, ez a hang két fekete lyuknak a hangja, ami egymás körül keringett, majd végül egybeolva. Ennyi volt. A téridő halható hullámzása új módszert adott a kezünkbe az univerzum tanulmányozására. Most először hallunk dolgokat a gravitációban. Még sosem volt erre lehetőségünk, de ezzel feltárult előttünk a világ. A fekete lyukaktól érkező gravitációs hullámok észlelése az utóbbi száz év legjelentősebb csillagászati mérföldköve. Nehéz elmagyarázni a gravitációs hullámok jelentőségét. Akárcsak Galilei, aki annak idején először nézett teleszkóba, jelenleg mi is teljesen új rálátást nyertünk az univerzumra. A gravitációs lencsézés és a gravitációs hullámok rámutatnak a tér és a gravitáció komplex kapcsolatára. De mi a helyzet az egyenlet másik felével, az idővel? Mint kiderült, a gravitáció nem csak a teret hajlítja el, hanem az időt is. Úgy gondolunk az időre, mint egy megmásíthatatlan egységre, ami konstans tempóban halad. Ez pedig nem igaz. Létezhet olyan körülmény, aminek hatására az én időm az önök olvasatában megállhat. Talán lehetségesé válik az időben történő utazás vissza a múltba. A tudományos fantasztikum rajongói számára az időutazás a végső határ. A tudósok számára az idő sokkal nagyobb kihívást jelent. Valamikor az időt a nap mozgásával tettük egyenlővé. Ma már tudjuk, hogy az idő egy ennél sokkal alapvetőbb fogalom. Az idő nem csak valami, ami múlik. Az idő az univerzum elengedhetetlen eleme, és a téridő szerves része. Az ősrobbanás a tér és az idő kezdetét jelentette. Azóta az űr egyre jobban tágol, és az idő egyre előrébb halad. 13,8 milliárd éve zajló folyamatokról van szó, amelyek létrehozták a látható világegyetemet. Az éremnek a két oldalát képviselik, egyik sem létezhet a másik nélkül. Amikor az anyag a téridőt befolyásolja, nem csak térbeli, de időbeli változásokat is előidéz. A téridő ekkor válik igazán izgalmassá. A gravitáció meghajlítja a teret, de az idő múlására is hat. Nem az idő észleléséről van szó, hanem az idő múlásáról. A masszív testek torzulást okozhatnak a téridőben. Nem csak a tér változik, de az idő is lelassulhat, vagy felgyorsulhat. Minél erősebb a gravitáció, annál nagyobb a torzulás. Minek a legerősebb a gravitációja egy fekete lyuknak? A világűrben egy fekete lyuk gravitációs vonzása közelében az idő furcsa dolgokra képes. A dolgok itt válnak igazán érdekesség. Egy fekete lyukhoz közel a téridő eltorzul és megkördül, az idő pedig lelassul. A tudósok oda küldött szondával támasztanák alá ezt a hipotézist. Ezt a híres ikerparadoxonnal szoktuk szemléltetni. Amikor két ikertestvér pontosan ugyanakkor születik, de egyikük a fekete lyukhoz közel kerül, majd visszatér. Ha az egypetéjű ikertestvérem a Földön maradna, én pedig a fekete repülnék. A napi Skype idején elnyújtottam beszélne hozzám, én pedig aggódnék az épségéért. Mindketten azt látnánk, hogy a másik számára az idő eltérő sebességgel telik. Minél közelebb van a fekete lyuk, annál lassabban telik az idő. Ha véletlenül a fekete lyuk felé haladnék, az ikertestvérem azt látná, hogy még jobban lelassultam... Végül teljesen megdermednék az eseményhorizonton. Az idő látszólag megállna. Attól tartanék, hogy soha többé nem tudnék hazajutni. Ha az ikertestvérnek sikerülne kikerülni a fekete lyuk vonzásából, akkor visszatérhetne a jövőbe. A fekete lyuk melletti testvér számára csak néhány nap ten el. Míg a földön maradt testvérnek unokái születtek, és már meg is őszült. A fekete lyuk olyan súlyosan torzítana a téridőt, időt, hogy az kifi kedvenc elképzelése valóra válna. Az időutazás az egyik alappillére, és ma már tudjuk, hogy a múltba történő utazás lehetetlen számunkra. A jövőbe történő utazás azonban lehetséges. Az időutazás még nem lehetséges, de a idő nagyon is érezhető hatással van az életünkre. Befolyásolja az öregedésünk sebességét. Az idő múlásának a változásait a gravitáció okozza. Ha más gravitáció hat ránk, akkor az idő másképpen fog telni. Amikor felmegyek a lépcsőn és eltávolodom a Földtől, a biológiai órám egy kicsit felgyorsul. Ha közelebb megyek a Föld felszínéhez, az idő kissé lelassul. Vannak olyan érzékeny órák, amivel megmérhetjük az időmúlásának a változásait. Ha felnagyítjuk ezt a hatást, akkor az időmúlásának változásai láthatóvá válnának. A földhöz közelebbi személyek lelassulnának, a magasban lévők pedig felgyorsulnának. Ez azt jelenti, hogy a királyi lakosztályban élő gazdagok gyorsabban öregednek, mint azok, akik a földszinten laknak. Ez észbontó elgondolás, de ez az igazság. A Földön globális helymeghatározó rendszer segítségével tájékozódunk. A legtöbbünk azonnal eltévedne, ha egy kilométert kellene gyalogolni hazafelé, GPS nélkül. A mobiltelefonunk GPS jelfogója négy szatellitről kap jeleket a pontos helymeghatározás érdekében. Precíziós időzítésről van szó. A szatellitek fedélzetén atomóra található. A röppályán észlelt gyenge gravitáció azt eredményezi, hogy az órák egy kicsit lassabban ketyegnek, mint a földiek. Ha nem tudnánk korrigálni a szatelitek óráinak különbségét, a GPS rendszerünk sem működne. Olyan hamar elveszíteni a pontosságát, hogy a GPS egyetlen óra alatt érvényét veszíteni. A nap minden egyes pillanatában korrigálást végzünk rajta. Gondoljunk erre, amikor minden nap felmegyünk a lépcsőn. Tudjuk róla, hogy olyankor az idő egy kicsit másképpen múlik. Ez pontosan mit jelent? Az űrben bárhova mehetnék, balra vagy jobbra. Úgy tűnik, hogy időben csak a múltból a jövőbe mehetek. Ha visszafelé játszanánk le egy filmet, egyértelmű lenne, hogy a történet visszafelé zajlik. Úgy érzékeljük, hogy az idő egyféleképpen halad. A múltból a jelenbe, majd a jövőbe. A természet néhány alaptörvénye azonban előre és hátra is működik. Időben visszafordítható. Nem teljesen értjük, hogy az idő miért egy nyíl hogy miért a múltból folyik át a jövőbe, hogy a múlt miért más, mint a jövő, és miért csak a jelenben tudjuk megtapasztalni. Az idő aspektusai és az időnek az iránya a modern fizika egyik legnagyobb megválaszolatlan kérdése. Még ennél is zavaróbb, hogy az idő minden pontja egyenlő. A téridőben nincs különbség múlt, jelen és jövő között. A jelen egyáltalán nem különleges. A múlt, a jelen és a jövő csupán szemfényvesztés. A jövő semmivel sem rendkívülibb, mint a pillanat, amiben találjuk magunkat. Hasonlatos ahhoz, mintha egy filmet néznénk. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de tudunk annak a létezéséről. Ha az életet filmként fogjuk fel, akkor a téridő kiteszi az egész DVD-t. És ha az életemnek ez a pillanata a film egy jelenete, akkor a jelenet előtt lezajlódott múlt, és a film többi része, beleértve a végét, mind benne van. Mindegyik egyforma mértékben létezik. Az idő valódi természete kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük az univerzum működését. Azon dolgozunk, hogy megértsük a mögötte húzódó fizikai törvényeket. Csak így juthatunk el a világ eredetéhez. A téridő a világegyetem születése óta befolyásolja annak fejlődését. Úgy tűnik, hogy a téridő az univerzum halálát is meg fogja szabni. A világegyetem 13,8 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanásban, és azóta folyamatosan tágul. Vajon ez a tágulás örökké fog tartani? Vagy pedig az univerzum erőszakos halát fog halni? Lassan száz éve tudjuk, hogy az univerzum tágulóban van. Az univerzumban minden távolodik egymástól. Ez a felrobbanó csillagok fényének megmérésével ellenőrizhető. Az A1-es típusú szupernovák ugyanolyan luminozitással égnek ki, így a tudósok pontosan meg tudják állapítani a földtől való távolságokat. A csillagászok évtizedek óta mérik a fényt, amit a téridő folyamatosan tágít. Az univerzum tágul és anyaggal rendelkezik, az anyag pedig gravitációval, ami torzítja a téridő görbületét. Logikusnak tűnt számunkra, hogy a táguló világegyetemben található anyagot összetartja a gravitáció. Ha elég anyag van az univerzumban, összetudja húzni magát, lelassítva a tágulást. Ám 1998-ban a csillagászok új méréseket végeztek, és elképesztő felfedezést tettek. Azt vártuk, hogy a tágulás lassulni fog, de ennek pont az ellenkezője derült ki, a tágulás folyamata gyorsul. Ha a tágulás lassulna, akkor ezek a távoli fények jobban ragyognának. Ezzel szemben a fények halványultak, egyre távolabb kerültek, méghozzá gyorsabban, mint amit gondoltunk. Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet. A tágulás felgyorsult, minden nap egyre gyorsabb. Ez a felfedezés a fejeteteire állította a világról alkotott elképzelésünket az első 7 milliárd év során az univerzum tágulása egyre lassult, de azután valami hihetetlen dolog történt, mintha a gravitáció hatása megfordult volna. Ahelyett, hogy vonzotta volna a galaxisokat, sokkal inkább kifelé tolta azokat. Ez egy meglepő eredmény volt. Még ma sem fogjuk fel. Vajon a gravitáció ereje csökkent, vagy pedig valami más tolta el egymástól az űr alkotó elemeit? Létezik az univerzumban egy rendkívül furcsán viselkedő alkotó elem. A rejtélyes erőt sötét energiának hívjuk. Akárcsak a idő a sötét energia is körülvesz minket. Nem látható, mégis kiteszi az univerzum 70%-át. De pontosan mi is ez a sötét energia? A sötét azt jelenti, hogy nem tudjuk mi az, nem ismerjük a halmaz állapotát. Tudjuk, hogy valami energiát bocsát ki az univerzumban, és felgyorsítja. Nem tudjuk. Fogalmunk sincs. Nem értjük meg. A világ legnagyobb rejtéje. A sötét energia különös módokon nyilvánul meg. A hétköznapi anyag attrakciót fejt ki. A sötét energia taszítást, ezért okoz gyorsulást. A szokványos anyag érzi a gravitációt és összetapad, a sötét energia pedig nem. Vajon a sötét energia egy új erő lenne, vagy akár csak a gravitáció a téridőből származik? Lehet, hogy a sötét energia a téridőhöz tartozik. Lehet, hogy a térben létezik egy energia, és ez az energia idézi elő a tágulást. Nem tudjuk, hogy pontosan mi a sötét energia, de hatással lesz a világra. Mi fog történni, ha a sötét energia továbbgyorsítja a téridőre épülő világegyetemünk tágulását? A sötét energia jelenléte miatt az univerzum egyre gyorsabban fog tágulni, vagyis a világegyetem egyre magányosabb helyé válik. A galaxisok eltávolodnak egymástól. Az univerzum egyre sötétebb és hidegebb lesz. Mindenre ráborul a sötétség. Jelenleg úgy véljük, hogy ez vár ránk a jövőben. Végül a téridő univerzumunk megdermed. A nagy fagyás lesz szerintünk az univerzum leglátványosabb végjátéka. Nem lesz kellemes. Nyomasztó lezárása az életnek. Szerencsénkre elmondhatatlanul sokára fog bekövetkezni. Évtrilliókkal később a Világegyetem a nagy fagyásban fogja végezni. Ám egy 2017-es tanulmány ennél is rémisztőbb lehetőséget vetett fel. Azt, hogy a sötét energia erősödik. A világ leghorrorisztikusabb vége az lenne, ha a sötét energia annyira felerősödne, hogy felülírná a galaxisok gravitációs vonzását. Ez is a fekete lyukakat. A mindenséget összetartó anyag szétszakadna. Ez a nagy széthasadás elmélete. Először a csillaghalmazok, majd a galaxisok például a teút fognak szétszakadni. Ezt követően a naprendszerünk. Az univerzum végső félórájában a Föld felrobban. A végső pillanatban az atomok elpárolognak. Az univerzum alkotó elemeit egyenként szét fogja tépni a tér tágulása. Nem értjük a sötét energiát. Állandó? Vagy erősödik? Esetleg gyengül? A dolgok jelenállása szerint nem tudjuk. Úgy tűnik tehát, hogy a télidő nem csak az univerzum születését irányította, de a halálát is irányítani fogja. Úgy véljük, hogy ez a két esemény összekapcsolódik, ami azt jelenti, hogy az űsrobbanásról alkotott elképzelésünk Téves. Az összes galaxis bolygó és csillag, az összes anyag parányi tömegűvé állt össze, végtelenül kisméretűvé. Ezt a végtelenül sűrű pontot szingularitásnak nevezzük. A singularitásokra a relativitás elmélete mutatott rá, ugyanakkor az univerzumra másfajta erők is hatnak. A kvantummechanika. A kvantummechanika meghatározza az alaprészecskék és erők atomi szinten történő működését és együtthatását. A kvantummechanika kijelenti, hogy semmi sem lehet végtelenül kicsi vagy sűrű, vagyis a szingularitások nem létezhetnek. A szingularitás mindenbe belerondít, mert a sűrűség végtelen, a gravitáció végtelen a dolgok szétesnek, és az egyenletek is érvényüket vesztik. Ha nincs szingularitás, akkor ősrobbanás sem történhetett. De akkor hogyan jött létre a világegyetem? A tudósok úgy vélik, hogy létezik egy megoldás, amivel összeegyeztethető az általános relativitás és a kvantummechanika. Ez pedig a kvantumtérelmélet. A kvantumtérelmélet magyarázattal szolgálhat arra, hogy mi történt az univerzumunk legelső pillanataiban. Remélhetőleg a gravitáció helyes kvantum elméletében nem lesznek szingularitások. Az ősrobbanás helyett valami más lesz. Ha tudnánk, hogy mi ez a valami más, akkor lenne némi fogalmunk arról, hogy hogyan és miért született a világegyetem. A kvantumtér ősrobbanásában nem volt szingularitás, ami a semmiből jött létre. Ehelyett az univerzum egy haldokló univerzum maradványaiból született. Lehet, hogy az ős robbanás előtt létezett világegyetem, tér és idő, de az univerzum nem tágult, hanem szűkült. Lehet, hogy az univerzumok nem széthasadnak vagy megfagynak, hanem beomlanak. Egy ősi univerzum kitágul, majd zsugorodni kezd a saját gravitációja hatására, és ponttá sűríti a téridőt. Ám ahelyett, hogy szingularitást hozna létre, a télidő ismét felrobban. Az anyag egyre sűrűbbé válik, és ez az erő lassan mindent kitágít. Az univerzum magához térne, és megindítaná az új ősrobbanást, az új tágulást. Az ősrobbanás az univerzum feléledésének az eredménye. Ez azt feltételezi, hogy a mai életünket befolyásoló téridő egy régi univerzum összeomlásából származik. Mi pedig egy végtelen ciklus részei vagyunk, melynek során a téridő megszületik, meghal, majd újjászületik. A kvantumtér univerzum visszapadta. Ha egy visszapattanó univerzumban élünk, akkor lehet, hogy a világunk nagyon öreg, végtelenül sokszor visszapattant, és nincs kezdete. Lehet, hogy a metauniverzum ciklusának az egyik megnyilvánulása vagyunk. Alig fogjuk fel a téridő fogalmát. Talán sosem fogjuk igazán megérteni. Egy dolog azonban világos. Téridő nélkül mi sem lennénk itt. A téridő valós fogalom, része a valóságunk alapfelépítésének. Ahhoz, hogy megértsük a kozmos sorsát, többé már nem elég csak a teleszkópjainkat használni. Értenünk kell a téridő alaptermészetét. I think az egésznek a tanulsága az, hogy az univerzumunk roppant bizarr. A világegyetem tanulmányozása során különös elméletekkel és fogalmakkal találkozunk. Az egész kitalációnak tűnik, pedig valós. Sokkal összetettebb és gyönyörűbb univerzumban élünk, mint amit az emberi elme felfoghat. A Magyar Változat a BTI stúdióban készült.